Un veac de singurătate, Pista 19. Cu toate acestea, avură loc schimbări radicale în sensul tradițional al ospitalității, căci acum Fernanda era aceea care își impunea legile. Ursula, aflându-se alungată în tenevrele ei, era amaranta fiind atât de absorbită de lințoliu, ucenica, ce se pregătea odinioară pentru a deveni regină, a avut toată libertatea de a-i alege pe comeseni și de a-i supune normelor rigide pe care le dictaseră părinții ei. Severitatea ei transformase casa într-un bastion al frumoaselor maniere regăsite într-un sat convulsionat de vulgaritatea cu care străinii își risipeau averile câștigate repede. Pentru ea, scurt și cuprinzător, lumea bună era aceea care nu avea nimic a face cu compania bananieră. Până și propriul ei cumnat, Hozi Arcadio Segundo a fost victima ardoarei ei discriminatorii, pentru că își pro. Curase din nou cocoș magnifici de luptă, și în entuziasmul înfierbântat al primei clipe, se angajase contra maestru la compania bananieră. Atâta vreme cât o să mai care după el râia străinilor să nu mai pune piciorul în casa aceasta, zise Fernanda. Austeritatea impusă casei devenise astfel încât, până la urmă, Aureliano II se simți definitiv mai la largul său la Petra Cotes. Mai întâi, sub pretextul de a ușura pe soția sa de o parte din griji, el își muta acolo orgiile. Apoi, sub pretextul că animalele sunt pe cale să-și piardă din fecunditate, muta acolo grașturile. În sfârșit, sub pretextul că la concubina lui era mai puțin cald, își mută și micul birou unde se ocupa de afacerile sale. Atunci când Fernanda luat la cunoștință că era de fapt văduva unui soț care încă nu murise, era deja prea târziu pentru a se mai reveni la vechea stare de lucruri. Aureliano II, abia dacă mai venea să mănânce acasă și cele câteva aparențe pe care continua să le salveze, ca aceea de a dormi lângă soția sa, nu mai ajungeau să convingă pe nimeni. Într-o noapte, din nebăgăre de seamă, zorii zilei îl surprinseră în patul Petrei cotes. Fernanda, împotriva așteptărilor lui, nu-i adresă nici cel mai mic reproș și nu scoase nici cel mai ușor suspindere sentiment. Dar în aceeași zi, trimise la concubina lui cele două cufere pline cu haine. I le trimise ziua cu poruncă să fie transportate prin mijlocul străzii, ca să le vadă toată lumea, cotind că bărbatul ei rătăcit nu va putea suporta o astfel de rușine și se va întoarce cu capul plecat la cuibul său. Acest gest eroic însă n-a fost decât o probă suplimentară, dacă mai era nevoie, despre cât de puțin cunoștea Fernanda nu numai caracterul soțului, dar și natura profundă a unei comunități care nu avea nimic a face cu aceea din care făcuseră parte părinții ei, deoarece toți cei care văzuseră răcărându-se cu cuferele. Își spuseră că, la urma urmei, acesta era sfârșitul firesc al unei povești ale căruia amănunte toată lumea le cunoștea, iar cât îl privea pe Aureliano Segundo, el își sărbători libertatea oferită printr-un chef care dură trei zile. Spre și mai marele dezavantaj al soției, în timp ce aceasta începea să-și poarte tare rău maturitatea în vestimentele ei bisericești întunecoase, cu medalioanele ei anacronice și corgolul ei deplasat, Concubina apărea că înflorește într-o a doua tinerețe, îmbrăcată strâns în toalete somptoase din mătase naturală, cu ochii de focul revendicării. Aureliano Segundo îi se dărui din nou cu înflăcărarea din adolescență când Petra Cotes nu-l iubea de dragul lui, ci pentru că îl confunda cu fratele său, Geamăn, și pentru că, culcându-se în aceeași epocă cu amândoi, gândea că Dumnezeu i-a hărăzit norocul de a avea un bărbat care făcea dragoste cât doi. Această pasiune regăsită se dovedea atât de impetuasă, încât în mai multe rânduri, atunci când se pregăteau să mănânce, se priveau un ochi și, fără să spună nimic, acopereau din nou farfurile pentru a merge în camera lor să moară de foame și de dragoste. Inspirat de toate câte le văzuse el în cursul vizitelor făcute pe furiși la matoanele franceze, Aureliano II, îi cumpără pe trei cote un pat cu baldachin de arhiepiscop, puse pe de catifea la fereastră și acoperit tavanul și pereții camerelor cu oglinzi mari din cristal de căvarți. Îl vedea atunci mai kefliu și mai risipitor ca oricând. Cu trenul care sosea în fiecare zi către orele 11, primea lăz și iar lăz cu șampanie și cu brandy. Revenind de la gară, lua la câte un chef improvizat pe oricine întâlnea în drum, băștinaș din sat sau străin, cunoscut sau necunoscut, fără niciun fel de deosebire până chiar și lunecosul Mister Brown, care nu știa să răspundă decât într-o limbă străină, se lăsa ademenit de semnele ispititoare pe care le adresa Aureliano Segundo și, în repetate rânduri, se bătătun la domiciliul Petrei Cotes, ba chiar reuși ca friorul și sei buldoci, care-l urmau pretutindeni să danseze pe melodii texane pe care le mormăia el însuși, n-are importanță cum, în ritmul acordeonului. La o parte, bandă de vaci!" zviera Aureliano Segundo în paroxismul chefului. La o parte!" Viața este atât de scurtă. Niciodată n-a avut o mină mai bună, niciodată n-a fost iubit mai mult, niciodată reproducerea animalelor sale nu a atins proporții atât de enorme. În cursul acestor petreceri interminabile se sacrificau atâtea vite, atâtea porci și păsări, încât pământul din curte deveni negru și noroios de atâta sânge închegat. Nu mai era decât o veșnică îngrămădire de oase și de mațe, o hazna în care se aruncau resturile și scursurile și trebuia să se aprindă mereu cartușe de dinamită pentru a împiedica vulturii de a veni să le scoată comesenilor ochii. Aureliano Segundo devenise mare și gras, Lilia Chiu, îndesat din pricina poftei abia comparabile cu aceea lui Jose Arcadio atunci când s-a întors din ocorul pământului. Prestigiul lacomiei sale supraomenești, al risipei sale nemăsurate, al ospitalității sale fără precedent, depășise hotarele mlaștinilor și atrase pe hulpavei cei mai calificați de pe litoral. Din toate părțile debarcau mâncăi fabuloși veniți să participe la concursurile fantastice de rezistență și de capacitate care se organizau la Petra Cotes. Aurelien Segundo a rămas campionul incontestat al mâncatului până în acea sâmbătă nefericită când a părut Camila Sagastume, femelă totemică pe care o cunoșteau în țară sub numele de Elefanta. Duelul se prelungi până în marți dimineața. După primele 24 de ore, înghețind o șuncă garnisită cu manioc, cu igname și banane fripte, fără să mai socotim o ladă și jumătate de șampanie, Aureliano Segundo considera asigurată victoria sa. Manifesta mai mult entuziasm și veselie decât adversara sa imperturbabilă, al cărei stil era, cum se putea vedea, mai mult al unui profesionist, dar tocmai prin aceasta mișca mai puțin publicul împestrițat pe care abia îl putea cuprinde casa. În timp ce Aureliano Segundo o înfuleca cu gura largă, ațățat de setea triunfului, elefanta aștăia carnea cu pricepere de chirurg și o mânca fără să se grăbească, cu o oarecare plăcere chiar. Era masivă și gigantică, dar la ea, tandreța feminității, întrecea corpulența colosală și chipul ei era atât de frumos, mâinile atât de fine și îngrișite, farmecul personal atât de irezistibil, încât în clipa în care o văzui intrând în casă, Aureliano II. mărturisi cu voce scăzută că ar fi preferat ca antecera să se fi făcut mai degrabă în pat decât la masă. Mai târziu, după ce o văzut terminând o coapsă de vițel fără să calce nicio singură regulă a manierelor elegante, afirmă foarte serios că, dintr-un anumit punct de vedere, acest elefant delicat, fascinant și nesăturat reprezenta pentru el femeia ideală. Nu se înșela. Reputația desfărămătoare de oase, care o preceda în toate locurile, nu avea niciun temei. Ea nu avea nimic din sugrumătorii de boi vii, cum se povestea, și nu era nici femeia cu barbă dintr-un cerc grecesc, ci conducea o academie de canto. Învățase să mănânce astfel atunci când era deja o mamă respectabilă de familie, căutând o metodă care să permită copiilor ei să se alimenteze bine nu prin stimularea artificială a poftei de mâncare, ci printr-o liniște absolută a spiritului. Teoria ei, care se verificase în practică, se fundamenta pe principiul că o ființă care este în perfectă regulă cu conștiința sa putea să mănânce fără sați până ce o oboseala. Astfel că, din motive morale, ea nu dintr-un interes sportiv își lăsă ia academia și căminul pentru a merge să se măsoare cu un bărbat a cărui reputație de mare mâncău, fără principii, făcuse în conjurul țării. Din clipa când l-a văzut pentru prima oară, ea a înțeles că ceea ce îl va pierde pe Aureliano Segundo Nu va fi nici de cum stomacul, ci caracterul La sfârșitul primei nopți, în timp ce elefanta era la fel de neînfricată că la început Aureliano Segundo se istovise de atâta râs și vorbărie A dormit patru ore La deșteptare, fiecare înghiți sucul la 50 de portocale, 8 litri de cafea și 30 de ouă crude În dimineața zilei a doua după ore lungate de veche și după ce au lichidat doi porci întregi, un ciorchine de banane și patru lăzi de șampanie, elefanta albănuie pe Aureliano II că a descoperit, fără să observe, aceeași metodă ca a ei, dar prin ocolișul absurd al unei totale iresponsabilități. Il se dovedea de ce mai primești jos decât crezuse ea. Totuși, atunci când Petra Cote s-a duse pe masă doi curcani friți, Aureliano II era doar la un pas de congestie. Dacă nu mai poți mânca, oprește-te!" Zise elefanta. Să rămânem la egalitate." Eu propusese din toată inima, înțelegând că nici ea n-ar mai fi putut lua nicio o îmbucătură suplimentară din picinare remușcărilor de a fi contribuit la moartea adversarului ei. Însă Aureliano interpretat interpretă atitudinea ei ca o nouă sfidare și și-ndopăgât lejul cu curcan cu mult peste capacitatea lui de necrezut. Își pierdu cunoștința, își înfipse în nasul în farfuria în care nu mai rămăseseră decât oasele, cu buzele înspumate ca un câine, năbușindu-se în horcăitul agoniei. În adâncul beznei se simțea svârlit de pe înălțimea unui turn într-o prăpastie fără fund și, într-o ultimă fulgerare de luciditate, își dădu seama că, la capătul interminabil al acelei căderi, îl aștepta moartea. Duceți-mă lângă Fernanda!" Mai a avut putere să rostească. Prietenii care l-a dus era acasă crezură că și-a ținut promisiunea făcută soției de a nu muri în patul concubinei sale. Petra Cotes lustruise cismulițele de lac pe care dura să le încarțe în sicriu și se preocupa deja de a căuta pe cineva pentru a-i le duce, când veni un prieten să o prevină că Aureliano Segundo era în afară de orice pericol. Se restabili într-adevăr în mai puțin de o săptămână și după 15 zile sărbătorea pentru un fără precedent acea zi de glorie în care i-a fost dat să supraviețuiască. Continua să locuiască la Petra Cotesi, dar venea zilnic să o vadă pe Fernanda și uneori rămânea să dejuneze în familie, ca și cum destinul s-ar fi complăcut să inverseze situațiile și l ar fi făcut soțul concubinei sale și amantul propriei sale soții. A fost un fel de ușurare pentru Fernanda. În amărăciunea părăsirii ei, singurele distracții erau exercițiile la clavecin la ora siestei și scrisorile copiilor ei. În misivele amănunțite pe care li le trimitea la 15 zile, nu era niciun rând de adevăr. Ea le ascundea necazurile ei. Trecea sub tăcere melancolia unei case care, în ciuda luminii de pe begonii, în ciuda căldurii sufocante din cele două ceasuri de dupamează, în ciuda rafalelor de petreceri care veneau din stradă, din zi în zi, semăna tot mai mult cu locuința colonială a părinților ei. Fernanda rătăcea prin singurătate între trei fantome vii și fantoma a lui José Arcadio Buendia, care venea uneori să se așeze în penumbra salonului cu atenție scrutătoare, în timp ce ea cânta la clavecin. Colonelul Aureliano Buendia nu mai era decât o umbră. De la ultima sa ieșire, când îi propusese colonelului Herinel Marches un război fără viitor, abia dacă își mai părăsa atelierul, pentru a merge să urineze sub castan. Nu primea alte vizite decât ale frizerului, odată la trei săptămâni. Se hrănea cu ceea ce binevoia să-i aducă Ursula o dată pe zi și, cu toate că mai continua să fabrice peștișori de aur cu aceeași ardoare de odinioară, încetă să-i mai vândă, din clipa când află că oamenii nu-i cumpărau ca bijuterii, ci ca relicve istorice. Făcuse în curte un foc mare cu păpușile lui Remedios, care îi podobeau camera din ziua cununiei lor. Ursula, căreia nu-i scăpa nimic, își dădu seama de ceea ce voia să facă fiul ei, dar nu-l putu împiedica. Ai o piatră în loc de inimă," îi zise ea. Nu e vorba de o chestiune sentimentală, îi răspunse el. Camera este amenințată să fie înăruită de Moli. Amaranta își țesea lințoliul. Fernanda nu înțelegea pentru ce scria din când în când lui meme și îi trimitea chiar cadouri în timp ce lui Hoze Arcadio nici măcar nu voia să-i rostească numele. Vor muri fără să știe pentru ce, răspunse Amaranta atunci când îi puse întrebarea prin intermediul ursulei și răspunsul semănă în inima ei o enigmă pe care nu reuși niciodată să o lămurească. Înaltă, semânând cu o tulpină melițată, mândră, îmbrăcată întotdeauna cu multe jupoane de dantelă înspumată, cu acel aer distins care rezista anilor și amintirilor urâte, Amaranta părea că poartă pe frunte crucea de cenușa feciorelniciei. De fapt, o purta la mână, sub banda neagră pe care nu o scotea nici când se culca și pe care o spăla și o călcaia ea însăși. Viața îi se scurgea brodându-și lințoliul. S-ar fi zis că ziua lucra la el, iar noaptea desfăcea ceea ce a lucrat nu cu speranța de a-și birui astfel singurătatea, ci din potrivă, pentru a o întreține. Ceea ce o preocupa mai mult pe Fernanda în anii ei de părăsire era că Meme avea să-și petreacă primele vacanțe acasă, fără să-l găsească aici pe Aureliano Segundo. Congistia a pus capăt temerilor ei. Când Meme se întoarse, părinții ei se puseră de acord, nu numai pentru a o face pe fetiță să creadă că Aureliano Segundo a rămas un soț într-un totul domesticit, dar și ca să o împiedice să observe tristețea casei. În fiecare an, timp de două luni, o Segundo și jucarulul de soț model și organiza petreceri la care se servea înghețată și prăjituri uscate și pe care școlărița haslie și plină de viață le înveselea așezându-se la clavecin. Era evident încă de pe atunci că ea nu moștenise decât foarte puțin din caracterul mamei. Părea mai degrabă o a doua versiune a amarantei, din epoca în care aceasta nu cunoștea încă și răspândea o agitație voiasă în casă cu piruetele și pașii ei de dans, pe când avea 12 sau 14 ani, înainte de acea pasiune ascunsă pentru Pietro Crespi, care în inima ei însemnase o schimbare de direcție definitivă. Însă, spre deosebire de Amaranta, spre deosebire de toți ceilalți, Meme nu părea încă amenită destinului solitar al familiei și avea aerul de a fi acordată perfect cu lumea, chiar și atunci când se închidea în salon, către orele două după amiază, pentru a exersa la clavecin cu o disciplină inflexibilă. Se vedea foarte limpede că îi plăcea în această casă, că își petrecea tot anul visând la tâmbălăuri adolescentelor stârnite de sosirea ei și că nu era prea departe de a împărtăși chemarea de petrecăreață și simțul ospitalității copleșitoare a tatălui ei. Primul semn al acestei moșteniri nefericite a apărut cu ocazia celei de-a treia vacanțe de vară, în ziua în care Meme venia acasă în compania a patru călugărițe și a 62 de colege de clasă pe care le invitase să-și petreacă o săptămână în sânul familiei ei, din inițiativă proprie și fără să prevină pe nimeni. Ce nenorocire!" gemu Fernanda. Această copilă este la fel de barbară ca și tatăl ei." Au trebuit să împrumute paturi și hamacuri de la vecini, să servească masa în nouă serii, să fixeze orare pentru ocuparea băii și să împrumute vreo 40 de taburete pentru ca fetele în uniforme albastre și ghetuțe băiețești să nu zburde toată ziua încoace și încolo. Invitația a fost un eșec. Doarece colegele turbulente abia terminau micul dejun, că și trebuia să se înceapă prima serie a dejunului, și tot așa mai departe până la cină, astfel încât în acea săptămână nu au putut face decât o singură plimbare până la plantații. La căderea nopții, călugărițele erau istovite, incapabile să se mai miște, să mai da vreun ordin, în timp ce grupul de adolescente, neobosite, încă mai erau în curte cântând cântece a anoste. Într-o zi erau să o răstorne pe Ursula, care se încăpățâna în dorința de a se face de folos tocmai acolo unde stânjenea mai mult. În altă zi, călugărițele făcură scandal, deoarece colonelul Aureliano Buendia se urinase sub castan fără să-i pese că elevele erau în curte. Amaranta era să creeze panică atunci când una dintre surorile călugăriței intrase în bucătărie în clipa când săra supa și nu gă găsea altceva să o întrebe, decât despre natura acelei pulberi albe pe care o punea cu pumnii. Arsenic, răspunse Amaranta. În seara sosirii lor, voind să meargă la closet înainte de a se culca, școlărițele creaseră o astfel de înghesuială, încât la ora 1 dimineața cele din urmă încă mai așteptau să le vină rândul. Fernanda cumpără atunci 62 de oale de noapte, dar nu reușit decât să transforme problema nocturnă într-o problemă matinală, deoarece ei se putea vedea în zori în fața closetului un șir lung de fete, fiecare cu oala ei în mână, așteptând jurândul să o deșerte. În afară de câteva care au avut febră și de alte câteva ale căror de se infectară, Majoritatea dintre ele au arătat în fața dificultăților celor mai mari o rezistență de neclintit și erau văzute chiar și la orele cele mai calde, alergând prin grădină. Când în sfârșit au plecat, florile erau secătuite, mobilele zdrobite și pereții acoperiți cu desene și inscripții, însă Fernanda se simția atât de ușurată de plecarea lor, încât le iertă vagile. Restitui paturile și taburetele împrumutate și păstră cele 62 de oale de noapte pe care le rândui în cabinetul lui Melchiade. Această odaie, ținută mereu închisă și în jurul căreia se învârtise odinioară viața spirituală a casei, fu cunoscută de atunci sub numele de Camera Cuale. Pentru colonelul Aureliano Buendia, aceasta era de altfel de numirea care îi convenea mai bine, căci în timp ce restul familiei continua să se mire de faptul că odaia lui Melchiade rămânea ferită de praf și de părăginire, el o vedea transformată într-o adevărată ladă de gunoi. Oricum, se părea că îl interesează prea puțin cine are dreptate, și nu află de noua destinația acestei odăi decât întâmplător, deoarece Fernanda îl deranja în lucrul lui o după amiază întreagă trecând și revenind pentru a-și aranja oalele. Pe vremea aceea își făcurea apariția José Arcadio Segundo. Trecea drept înainte prin verandă fără să salute pe nimeni și se ducea să se închidă în atelier unde stătea de vorbă cu colonelul. Deși nu-l putea vedea... Ursula analiza comotul pe care îl făceau tocurile cizmelor lui de contra maestru și se mira constatând ce prepastie de netrecut îl despărța acum de restul familiei, chiar și de fratele său geamăn, cu care în copilărie se juca inventând stratageme ingenioase ca să fie confundați, dar cu care nu mai avea acum nicio trăsătură comună. Era înalt, cu un aer solemn, cu o atitudine meditativă, o tristețe de sarazin și avea un fel de strălucire lugubră în obrazul de culoare tomnatică. Semâna cel mai mult cu mama lui, Santa Sofia de la Piedad. Ursula își reproșa tendința de a uita de el întotdeauna când vorbea despre familie, dar când simți că e din nou acasă și când observă cum îl primea colonelul în atelierul său în timpul orelor de lucru, început să-și reexamineze vechile amintiri și redobândi convingerea că, într-o anumită clipă, din copilărie, se preschimbase cu fratele său geamăn, deoarece el și nu celălalt trebuia să se numească Aureliano. Nimeni nu cunoștea mănuntele existenței sale. Într-o vreme se aflase că nu avea un domiciliu fix, că și el creștea cocoș de luptă la Pilar Ternera și că uneori rămânea să doarmă acolo, însă de fapt își petrecea aproape toate nopțile în odăile matroanelor venite din Franța. Umbla pe căi rătăcite, fără afecțiuni, fără ambiții, ca o stare tăcitoare în sistemul planetar al ursulei. De fapt, José Arcadio Segundo nu mai era un membru al familiei și nici nu avea să aparțină cândva vreunea, din acea dimineață îndepărtată când colonelul Herinel Marquis l-a dus la cazarmă nu pentru ca să asiste la o execuție, ci pentru a rămâne antipărit în memorie pentru tot restul zilelor surâsul trist și puțin șocoritor al celui împușcat. Aceasta nu era numai cea mai veche amintire, ci singura pe care o păstra din copilărie. Cealaltă amintire, aceea unui bătrân care purta o jilet ca anacronică și o pălărie ca niște aripi de corb și care povestea a în fața unei ferestre orbitor de strălucitoare, pe aceea nu reușea să o situeze în nicio epocă. Era o amintire nesigură, cu totul lipsită de învățăminte sau de nostalgie, spre deosebire de amintirea celui împușcat, care hotărâsă de fapt orientarea vieții sale și care revenea tot mai limpede de memorie, pe măsură ce îmbătrânea, ca și cum scurgerea vremii i-ar fi apropiat tot mai mult. Ursula a încercat să se folosească de hozea Arcadio Segundo pentru a-l face pe colonelul Aureliano Buendia să iasă din bârlogul lui. Convinge-l să meargă la cinema îi spunea ea. Clar dacă filmele nu-i plac, va avea cel puțin ocazia să respire aer curat. Dar nu-ntârzie să-și dea seama că el rămânea la fel de insensibil la rugămințile ei ca și colonelul și că aceeași platoșă îi făcea pe amândoi impenetrabil față de orice formă de afecțiune. Deși ea nu află niciodată, și nimeni nu află, despre ce vorbeau în cursul discuțiilor lor prelungite în atelier, își dădea seama că ei erau singurii doi membri ai familiei care păreau legați prin niște afinități. Adevărul era că nici Jose Arcadio Segundo n-ar fi reușit să-l facă pe colonel să iasă din bârlogul lui. Invazia școlărițelor îi depășise limitele răbdării. Sub pretextul că odaia nuptială era expusă molilor, în ciuda distrugerii păpușilor ademenitoare ale lui Remedios, el își atârnă un hamac în atelier, pe care nu îl mai părăsi de atunci decât pentru a merge să-și facă nevoile în grădină. Ursula nu reușea să aibă cu el nici cea mai banală conversație. Știa că el nu și-a nicio privire asupra mâncării pe care o servea și că o așeza la un capăt al mesei sale de lucru pentru a putea termina un peștișor și puțin îi păsa că supa se închega sau că friptura se răcea. Se arătă din ce în ce mai dur din ziua în care colonelul Herineldo Marques refuzase să-l însoțească în războiul senil pe care voia să-l dezlănțuie. Se închise în sine complet și familia sfârșit prin a considera ca mort. Nu se mai observă la el nicio reacție omenească Până în acel 11 octombrie, când ieși în stradă la trecerea unui circ. Pentru colonelul Aureliano Buendia, acea zi fusese la fel ca toate celelalte din ultimii lui ani. La orele 5, îl deștepta răzgomotele brâștelor și ale grăierilor de cealaltă parte a zidului. Cădea o ploaie măruntă, fină, care nuia de sâmbătă trecută, dar ca să știe, n-ar fi avut nevoie să-i audă șopotele mărunte pe frunzele din grădină. Oricum, tot ar fi simțit-o în frigul care pătrundea prin noase. Era înfufolit ca întotdeauna în pătura lui de lână și își acele lungi izmene de bumbac pe care continua să le poarte din comoditate, cu toate că din pricina anacronismului lor colbuit, el le numea izmene conservatoare. Își trase pantalonii strâmți fără să-și lege și returile, după cum nici la gulerul cămășii nu-și puse butonul de aur pe care îl purta întotdeauna, dorece avea de gând să facă baie. Apoi și-a acoperit capul cu pătura în chip de glugă, își netezi mustața sclivisită cu degetele și se duse să urineze în grădină. Mai era atât de mult până să răsară soarele, încât hozea Arcad iobuind, mai dormita încă sub umbralul lui din frunze de palmier putrezite de ploaie. Nu-l văzuse niciodată și nu-l văzut nici de data aceasta, după cum nu auzit nici fraza de neînțeles pe care o adresa spectrul tatălui său, care se deșteptase tresărind din pricina jetului de urină aburindă, care stropea ghetele. Amână baia pentru mai târziu unul din pricina frigului și a omezilii, ci din pricina acelei pâcle de octombrie care l a păsat. Revenind în atelier, simțim mirosul de lumânare slăit al cuptoarelor pe care tocmai le-a prinsese Santa Sofia de la Piedad și așteptând bucătărie până ce fierse cafeaua pentru a-și lua ceașca lui fără zahăr. Ca în toate diminețile, Santa Sofia de la Piedad îl întrebă în ce zi din săptămână se găsau, iar el îi răspunse că era marți, 11 octombrie. La vederea acestei femei atât de curajoase, aurite de reflexele focului, care în clipa aceea, ca și în toate clipele vieții ei, nu părea că există în întregime, el își-a mintit deodată că, într-o zi de 11 octombrie, în plin război, se trezise cu convingerea că femeia care se culcase cu el era moartă. Era într-adevăr moartă și el nu putea uita această dată, deoarece și ea îl întrebase cu o oră mai înainte în ce zi erau. În ciuda acestei evocări, nu-și dăduse seama nici de data aceasta, cât de mult îl părăsiseră simțirile și, în timp ce cafeaua fierbea, continuă din simplă curiozitate, dar fără cel mai mic risc de nostalgie, să se gândească la femeia al cărei nume nu-l știuse niciodată și al cărei chip nu-l văzuse niciodată în viață, deoarece ea se apropiase până la hamacul lui dibuind prin întuneric. Cu toate acestea, în înfățișoarea atâtor femei care pătrunsese în viața lui în chip asemănător, el nu-și mai aminti că ea a fost aceea care, în delirul primei lor întâlniri, era să se în lacrimi. Și cu o oră înainte de a muri, îi jurase că îl va iubi până la moarte. Nu se mai gândi la ea și nici la alta, după ce intră în atelier cu ceașca aburindă și a lumina pentru a număra peștișorii de aur pe care îi păstra într-o strachină de tablă. Avea 17 De când se hotărâse să nu-i mai vândă, continua să fabrice câte doi pe zi și când ajungea la cifra de 25, îi topea din nou în creuzet pentru a începe să-i fabrice din nou. Se adânci toată ziua în munca aceasta fără să se gândească la nimic fără să-și dea seama că la orele 10 ploa cu găleata și că cineva trecu prin fața atelierului strigând să se închide bine ușile, ca să nu fie inundată casa și fără să aibă cunoștință nici chiar de propria sa existență, până când Ursula aș făcu intrarea, aducând dejunul și stingând lumina. Strașnică ploaie!" zise Ursula. Octombrie!" răspunse el. Pronunța acest cuvânt fără să ridice privirile de pe primul peștișor al zilei căruia tocmai fixa ochii de rubin. Abia după ce îl termină și îl așeză împreună cu ceilalți în strachină, început să-și soarbă supa. Apoi mâncă foarte încet bucata de carne din tocana garnisită cu ceapă, corez alb și cu felii de banane fripte, servite toate pe aceeași farfurie. Pofta de mâncare nu i se altera nici în împrejurările cele mai bune, nici în cele mai rele. După dejun simține liniștea inactivității. Dintr-un fel de superstiție științifică, lăsat-o să treacă două ore pentru digestie fără să lucreze, nici să citească, nici să facă baie, nici să facă dragoste. Și această credință era atât de înrădăcinată în el, încât i se întâmplase de mai multe ori să întârzie operațiile militare pentru a nu expune pe oamenii săi la riscul unei congestii. Se culca deci în hamacul său, ocupându-se cu scoaterea cerii din urechi cu ajutorul unui briceag și, după câteva minute, a dormit. Vise că intra într-o locuință goală cu periție albi complet și că îl neliniștea impresia apăsătoare că este prima ființă omenească care a intrat acolo. Tot în vis își aminti că visease același lucru în noaptea precedentă și în cursul a numeroasei nopți din anii trecuți și știu că această imagine îi se va șterge din memorie în clipa deșteptării, deoarece visul acela recurent avea particularitatea că nu ți-l puteai reaminti decât tot în vis. De fapt, după o clipă, când barbierul bătu la ușa atelierului, colonelul Aureliano Buendia, se trezi cu impresia că s-a lăsat furat de somn împotriva voinței sale timp de numai câteva secunde și că nu a avut timp să viseze nimic. Astăzi nu," îi zise bărbierului. Ne vedem vineri." Avea o barbă de trei zile, plină cu scame albe, dar nu să că trebuie să se mai bărbierească dacă avea să-și părul vinerea viitoare și să le rezolve astfel pe toate dintr-o dată. Sudura lipicioasă acestei sieste nedorite îi și cicatricele abceselor de la Ploaia se oprise. Dar soarele nu se ivise încă. Colonelul Aureliano Buendia scoase o răgăială sonoră care i-a dus în gură aciditatea supei și care a fost pentru el ca un ordin al organismului de a-și arunca pătura pe umer și da a se duce la closet. A stat acolo mai mult decât era nevoie, ghemuit asupra fermentației intense care se ridica din latrina de lemn, până când rutina îi arătă că a sosit vremea să-și reia lucruri tot timpul cât a durat această așteptare, își reaminti că era marți și că José Arcadio Segundo nu venise la atelier deoarece era zi de plata salariilor la compania de banane. Această amintire, ca și toate celelalte din ultimii ani, îl făcu fără să-și dea seama să se gândească la război. Își aminti că Herinel Marquis îi promisese într-o zi că îi va procura un cal cu stea albă în frunte și că pe urmă nu l-a mai auzit niciodată vorbindu-i despre asta. Apoi trecut de la un episod la altul, în ordine dispersată, Măginindu-se la evocarea lor fără a le judeca, deoarece neputându-și fixa atenția asupra altui lucru, învățase să cugete la rece pentru ca amintirile ineluctabile să nu-i mai afecteze sensibilitatea.